Kapittel 31 Etter en tid fikk han høre Labans sønners ord, at de sa, Jakob har tatt alt som tilhørte vår far. Av det som tilhørte vår far har han samlet seg all denne velstanden. Når Jakob så på Labans ansikt, se, da var det ikke med ham som før. Til slutt sa Jehova til Jakob, Vend tilbake til dine fedres land og til dine slektinger, og jeg skal fortsette å være med dig. Da sendte Jakob bud og bar Rakel og Lea komme ut på marken til småfer hans, og han sa til dem, «Jeg ser på deres fars ansikt at han ikke er den samme mot mig som før, men min fars Gud har vist sig å være med mig. Og dere vet jo selv at jeg har tjent deres far av all min kraft, og deres far har ført mig bak lyse og han har forandret min lønn ti ganger, men Gud har ikke tillatt han må skade mig. Når han på den ene siden sa de flekkete skal være din lønn, da fikk alle småfe flekkete unger. Men når han på den andre siden sa, De stripete skal være din lønn, da fikk alle småfe strippete unger. Slik tok Gud etter hvert deres fars jord bort og ga den til meg. Til slutt skjedde det, ved den tiden da småfe kom i brunst, at jeg løftet mine øyne og så et syn i en drøm, og se, bokene som sprang på småfe var stripete, flekkete og spettete så sa den sanne Guds engel til mig i drømmen, «Jakob?» Og jeg svarte, «Her er jeg.» Og han fortsatte, «Jeg ber dig, løft dine øyne og se. Alle bukkene som springer på småfe er stripete, flekkete og spettete, for jeg har sett alt det Laban gjør mot deg. Jeg er den sanne Gud fra Betel, hvor du salvet en støtte og hvor du avlet løftet til mig «Bryt nå opp, dra bort fra dette landet, og vent tilbake til ditt fødeland.» Da svarte Rakel og Lea og sa til ham, «Finnes det lenger en andel for oss i arven i vår fars hus? Regnes vi ikke i virkeligheten som fremmede for ham, ettersom han har sålt oss, og han til og med stadig spiser av de pengene som ble gitt for oss? For all den rikdom som Gud har tatt bort fra vår far, tilhører oss og våre barn.» «Så gjør nå alt det Gud har sagt til dig. Da brøt Jakob opp og løftet sine barn og sine hustruer opp på kamelene, og han drev hele sin jord av sted og alle de eiendelene som han hadde samlet sig. den jord han hadde ervervet sig, den som han hadde samlet sig i Padan Aram, foradratelsen fra Isak til Kanaans land. Nå var Laban gått for å klippe søvnene sine.» Imens stjal Rakel de terafinbildene som tilhørte hennes far. Og Jakob narret syreren Laban, for han hadde ikke fortalt ham at han var i ferd med å rømme. Og nå rømte han og brøt opp og gikk over elven, han og alt han hadde. Deretter ventet han sitt ansikt mot Gileads fjellområde. Senere den tredje dagen ble det fortalt Laban at Jakob hadde rymt. Da tok han med seg sine brødre, og satte så etter ham over en strekning på syv dagsreiser og innhentet ham i Gileads fjellområde. Men Gud kom til syreren Laban i en drøm om natten og sa til ham, «Våkk deg, så du ikke sier noe til Jakob, hverken godt eller rundt.» Nå nærmet Laban sig Jakob, da Jakob hade slått opp sitt telt på fjellet, og Laban hadde latt sine brødre slå leir i Gileads fjellområde. Da sa Laban til Jakob, «Hva har du gjort? Du gikk hen og narret meg og drev døttrene mine bort som fanger, tatt ved sverde. Hvorfor måtte du rømme i hemlighet og narre mig? Hvorfor fortalte du meg ikke om det, så jeg kunne sende deg bort med glede og med sanger, med tamburin og med harpe? Og du ga meg ikke anledning til å kysse mine barn og mine døtre. Nå har du hendet dåraktig. Det er i min hånd smakt å skade dere.» men deres fars Gud talte til mig i natt og sa, «Vokk deg for å si til Jakob, gott eller rundt. Selv om du nå faktisk har dratt av sted fordi du har lengtet så sterkt etter din fars hus, hvorfor har du da stjålet mine guder?» Som svar sa Jakob så til Laban, «Det var fordi jeg var redd, for jeg sa til meg selv at du kanske kunne rive døttrene dine fra meg. Uansett hvem du måtte finne dine guder hos, så skal han ikke leve.» «Undersøk selv fremfor våre brødre hva som er hos mig og ta dem til dig. Men Jakob visste ikke at Rakel hadde stjålet dem. Da gikk Laban in i Jakobs telt og in i Leas telt og in i de to slavekvinnenes telt, men fant dem ikke. Til slutt gikk han ut av Leas telt og gikk inn i Rakels telt. Nå hadde Rakel tatt terafinnbildene, og hun fant på å legge dem i kamelens damesalkurv, og hun satt på dem.» Og Laban gikk i gang med å lete hele teltet, men fant dem ikke. Da sa han til sin far, la ikke vreden lyn i min herres øyne, fordi jeg ikke kan reise mig for dig, for jeg har på kvinners vis. Så lette han nøye videre, men fant ikke terafinbildene. Og Jakob blev vred og begynte å trette med Laban, og som svar sa Jakob videre til Laban, Hva er mitt opprør? var er min sønn, siden du så hissig har satt etter mig «Nå som du har lett gjennom alle mine eiendeler, hva har du da funnet av alle de eiendeler som tilhører ditt hus? Legg det fram for mine brødre og dine brødre, og la dem dømme mellom oss to. I disse tjue årene har jeg vært hos deg. Dine søyer og dine hundjeiter har ikke abortert, og værende blant de småføyene har jeg aldri spist. Et dyr som var revet i stykker kom jeg ikke til deg med. Jeg pleide selv å bære av det. Om nu var stjålet om dagen eller om det var stjålet om natten, så pleide du å kreve det av min hånd. Jeg har opplevd at heten forterte mig om dagen og kulden om natten, og søvnen flyktet ofte fra mine øyne. Jeg har nå vært 20 år i det hus. Jeg har kjent deg i 14 år for dine to døtre og seks år for det småfe, og du har forandret det hvert min lønn ti ganger. Hvis ikke min fars Gud... Abrahams Gud og Isaks retsel hadde vist sig å være på min side, ville du nå ha sendt meg tomhent bort. Gud har sett min elendighet og mine hender slit, og derfor irettesatte han dig i natt. Da varte Laban og sa til Jakob, «Døttrene er mine døtre, og barna er mine barn, og småfe er mitt småfe, og alt du ser tilhører mig og mine døtre.» Hva kan jeg gjøre mot dem i dag, eller mot barna som de har født? Så kom nå og la oss en pakt, jeg og du, og den skal tjene som et vittne mellom meg og dig. Da tog Jakob en stein og satte den opp som en støtte. Så sa Jakob til sine brødre, Samle sammen steiner. Og de gikk i gang med å ta steiner og lage en røys. Dertor spiste de der på røysen. Og Laban kalte den heretter, Jega sahaduta, men Jakob kalte den Galed. Så sa Laban, «Denne røysen er et vittne mellom mig og dig i dag.» Derfor ga han det navnet Galed og vakthånet, for han sa, «La Jehova holde vakt mellom mig og dig, når vi er ut av syne for hverandre.» Hvis du gir deg til å plage døttrene mine, og hvis du tar deg hustrua ved siden av døttrene mine, så er det ingen mann hos oss. Se, Gud er vittne mellom mig og dig. Og Laban sa videre til Jakob, «Her er denne røysen, og her er den støtten som jeg har reist mellom meg og deg. Denne røysen er et vitne og støtten er noe som bærer vittnesburd om at jeg ikke vil gå forbi denne røysen mot deg, og om at du ikke skal gå forbi denne røysen og denne støtten mot meg for å volde skade. La Abrahams Gud og Nakors Gud dømme mellom oss deres fars Gud. Men Jakob sverget hvis en far Isaks retsel.» Deretter frem var Jakob et offer på fjellet og innbød sine brødre til å spise brød. Så spiste de brød og ble natten over på fjellet. Men Laban stod tidlig opp om morgenen og kysset sine barn og sine døtre og velsignet dem. Så dro Laban av sted for å vende tilbake til sitt eget sted.